rahmi na wa nusalli wa kama mliotangazia watangujana kwamba sikia leo tutakuwa na daura na Leila ameomba imekuwa ikitolewa daura yenyewe itaanza leo kama vile mnavyoona tayari Tukatika katika kuifungua kesho siku ya jumamosi, na kesho kutwa siku ya jumapili na vile vile tunaomba bana kwa kazi wa mji wa Kibra kila siku si usema, hii ni neema kesho takunda kuulizwa kuhusu hiyo neema ambayo tumepatiwa. neema ipi neema ya msikiti kama huu kufanywa daura za kisheria daura ambayo yake Watu stafidi na kujua dini yao lakini ikiwa hii neema tutaichezea wallahi kesho tutaulizwa Insha Allah, mimi nitazungumzia maneno mawili matatu ya kuifungua hii daura kwanza nitazungumzia bana umuhimu wa kukaa katika vikao ndani yake kunapatikana faida pili nitazungumzia ni kwa nini hii daura tumehitaji jina manachuoni. na chuoni ni kwa nini kisha mwisho tazungumzie kama nukta tatu za kuona ubora na umuhimu wa wanachuoni kwanza kabisa nikiinukuu maneno yake Sheikh Ibn rahima rahimahullah ambaye dora hii tumechukua imetajwa jina yake anasema fa innal insana idha kana la yahdhur halakati lil ilm Angalia hii maneno ya huyu mwanachuoni, maneno yamekomanda ndani yake yamejaa busara. Maneno yamekomanda ndani yake lao mtu ataiangalia kisawasawa, ndani yake kuna faida. Anasema lao ikiwa mtu hatakuwa ni mwenye kuhudhuria halaka za kielimu. Majalisano yamekomanda ndani yake panapata faida. Pili wala yasma'ul khutab Mtu kama huyo pia vile vile si mtu wenye kupenda kusikia mawaidha, hukuba mbali mbali. Wala yatani bima yoonka an ahli al wala hamakiniki awi na umuhimu wa yale ameyakamba anapotokewa kutoka wanachuoni. Amakiniki na kufuata yale ameyakamba anatoka wanachuoni. Pinginepo labda hajui wanachuoni kina nani? Pengineko labda hajui fatla za wanachuoni Ndiyo nikasema sababu moja ya kuipatia daura hii jina wanachuoni ili tujue fatla za hao wanachuoni ili tujue umuhimu hao wanachuoni chuoni sasa ikiwa mtu atakuwa na hali kama hiyo hadhurii halaka za elimu asikizi hutba vile, vile ajihusishe na wanachuoni kwanza angalia hasara naaipata fa innahu, tazdadu tuazdadu Jambo la kwanza mtu kama huyo anazidi kukafilika anakuwa mbali na Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuachia hapo tu Warubama yaksu kalba. na wakati mwingine huenda moyo wake ukasutuaa kwa nini ukasutuaa kwa kuwa haipati chakula cha moyo chakula cha moyo ni mawaidha chakula cha moyo ni maneno mazuri Asa, ikiwa mtu kama huyo anajiweka mbali na hizi vikao namna gani moyo wake utakuwa na nguvu namna gani moyo wake utakuwa na, na, na imani kisha hata yutubwa عليه baraka sababu ya moyo wake kuchapwa muhuri na yختamu na wakati mwingine ikawa no sababu mwisho wake ikawa ni mwisho mbaya kwamba moyo wake umisusuwai ikafika sehemu amri Allah subhanahu wa taala fatubi ala qulubihim fahum la yafqahun ni haya yote Haudhuri hala za elimu Nini nimepelekea hii yote Asikizi mawaidha Nini mepeleke hii yote atilazimishi kusikia wanachuoni wanasemanini. Musa sema fa yakunu minal Mtu kama huyu akawa ni miongoni wenye kukasilika. Na nageri atapata njia sawa hali ya kwamba halaka za kielimu hakai. Na nageri mtu kama huyo atakapita njia sawa, mtu bahazisiki. Na gani mtu kama huyo katika njia sawa hali ya kwamba hata kuwatambua wanachuoni yeye hawatambui. Mtume صلى الله akitukumbusha وسلم aktukumbusha umuhimu wa kuhudhuria vikao kama hizi. Katika ndefu, amemkumbua mtume anasema hawatakaa watu au hawatahudhuria watu katika jumba miongoni mwa na za Allah subhana wa ta'ala ila kuna baadhi ya mambo mtume sallallahu sallam wasallam alizitaja katika hiyo hadithi. Mmoja wapo mtume sallallahu sallam wasallam jambo amekumbaliaitaja watu kama wale nuzilat musakina watu wataka katika majumba miongoni mwa majumba saa Allah subhanahu wa ta'ala wanafundisha na Qur'ani wakiwa na elimu jambo la kwanza kisha wefanya fanya muqaranah je kuna kikao unaweza linganisha na kikao kama hii kikao kwamba unapatiwa vitu vinne wewe angalia hizi vitu vinne je katika vikao vingine zinapatikana je katika vikao kama penginepo mwisho hiyo kikao utapata kasara. je hizi vitu zinapatikana ya kwanza Allah Subhanahu wa Ta'ala utulivu. Ulamaa na fasiri wakisema ai atumanina fil ma'isha. Kwa kuhudhuria hizi vikao za elimu, anapata utulivu katika maisha. Anakuwa na raha ndani ya moyo wake. Kisha sema wanuzuli min Allah. Na hiyo nuzul ni kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la pili, faida ya pili inayopatikana kwa watu kuhudhuria vikao kama hizi, waghshiyatuhum rahma. Rahma wanapata rahma za Allah subhanahu wa ta'ala ja na hapa tukiangalia kwa uzuri hii neno wa kashiyatuhum rahma ja'at an nakra fi siyasi al ithbat imekuwa ni nakra lakini kwa njiweni kana kwamba ya kuunga na kuidhibitisha same wal muradi na maana ni hapa anna anwa' al mukhtalifa rahma watu watapata sampuli mbalimbali za rahma je kuna kikao ndani yake inapatikana rahma sio bikao kama hizi je kuna vikao ndani yake watu wanapata utulivu isipokuwa vikao kama hizi jambo la tatu wa hafathumul malaika ai, aha, malaika huozunguka ai ahathu bihimul malaika rahma malaika na rahma huozunguka watu kama wale kwa nini wanakaa chini wanataka dini yake Allah subhanahu wa ta'ala kama kuna kikao penginebo watu wanapata vitu kama hizi na mtu aseme kwamba kikao fulani zote tunazipata na mwisho wa zakarahu Allah fi man indahu ai Allah subhanahu wa ta'ala asmaa alaihim alla uwasifu watu kama wale Uwasifu mbele ya malaika kwa nini watu wamekaa chini katika hali katika maizi wanataka faida hii yote ni utangulizi tu watu waone faida katika hali kaze hii <coughs> na tukainuku maneno ya huyu wanachuoni. amekomba hii daura iteenda kwa jinaki sasa kwa nini sisi tushikamana na wanachuoni kwa nini shekhe ametuambia kwamba wale ambao kwa mbao jishikali na wanachuoni pengine kwindako ndo sababu ya ugafilika. Kwa nini wanachuoni? Kwanza, angalia Allah subhanahu wa ta'ala, yeye amewasifu wanachuoni na sifa mbalimbali. Sifa ya kwanza ni nyingi lakini tunazihitaji kwa uchache ili tuidhiriki wakati. Allah sema, shahidallah annahu la ilaha illa wal mala'ikatu wa ulul ilm qaimam bil qisti. Angalia aya. Allah subhanahu wa ta'ala anatupa shahada. Na shahada hii Allah Subhanahu wa ta'ala mwisho akawataja wanachuoni. Angalia Imam al-Qurtubi rahimahullah akifasiri aya anasema fahadhihi al-aya dalilun ala fadli ilmi wa ulama Hi aya imekuja ni dalili ya fadla za elimu na utukufu ya wanachuoni. Sile wanachuoni tumwatupa ndo hali yetu ikawa namna ilivyo. Na hakuna sehemu ingine utasemwa utaji wa wanachuoni kwa halaka kama hizi. Kwa kuwa Hala kakamaizi vitabu vinafundishwa ni vitabu za na na Allah subhanahu wa ta'ala kawataja kwa uzuri asema Wafadlihim fadlihim fa kana ahadun ashrafu min alulama pangelikuwa kuna watu ambao watukufu utu kushinda wana chuoni Allah, Allah subhanahu wa ta'ala angewashikanisha ama wataja angewa sawa Bismihi kwa jina lake wa malaikatihi na kadira malaika wa wake kama qarrana ismi alulama namna Allah subhanahu wa ta'ala alipofanya mukarrara kuwataja majina wa wanachuoni hizi bikao. pinginepo vitabu mkoongo zitafundishwa ni vitabu vya wanachuoni sisi kushikamana na wanachuoni ni kusoma vitabu zao pili fadlazha wa wanachuoni kwa nini rushikamana na wanachuoni angalia Allah subhanahu wa nafa nasatswiyatu baina alulama wa ghairihi Allah subhanahu ta'ala Amekanusha kabisa kuweka sawa maulama na wengine amekwamba sio maulama. Kul, Hali yastawi alladhina ya'lamuna ya waladhina la ya'lamun. Ya Wako sawa hao watu wawili? Wale ambao wanajua na wale ambao hawajui? Bila shaka jawabu wewe hunayo, Jawabu kadiria kwamba hawezi kuwa sawa. In dalili haiwezekani maulama wawe sawa na wale ambao kwamba si maulama. Katika nyingine Allah subhanahu wa ta'ala انسمع يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات امام الطبري اكيد يشرح هذه الايه انسمع الله الذين اوتوا العلم من اهل الايمان الله سبحانه هو يني درجات wale ambao mempatiwa elihu ketika waktu iman waliaamini alal mu'minina ju'u ummini alladheena lam yu'tu alilma bafadli Allah subhanahu wa yeye ndiye muweza, yeye ndiye mwenye kufanya kila kitu katika kuwapatia watu elimu akawafadhalisha baadhi yao kwa wao kwa kuwa wenye elimu wao katika wale waamini Allah subhanahu wa ta'ala akawapa elimu akawanyanyiwa daraja ikawa sababu ya wao kuimba daraja ni elimu yao. ilmu gandu asema darajati idha aminu bima umirubi ikiwa watafanya kazi ya wa elimu yao basi hao wanachuoni ni daraja. hii ni faida ya kushikamana na wanachuoni. hii yote nikupigia deve sisi kushikamana na wanachuoni jambo lingine la mwisho faida kwa nini na wanachuoni humu warathatul anbiya hao ndo warithi wa mitume asema imamu ibn rajab asemma yaani annahu warithu ma bihi al yale waliokuja nao ma anbiya minal ambaye ni hao wanachuoni yale waliokuja nao maambia, anbiya kwanza kwa kwanza makao mwisho hao wameirithi kisha sema fahumu khalafu al-anbiya haondoa kazi ya mawambia fi umamihim katika umma zao kwanza bid'a wanawalingania watu ila Allahu Allah subhanahu wa ta'ala wa ilati waatihi na vle, wanalingania wanapigia debe watu kumtii Allah subhanahu wa ta'ala wanahya ni maasi na kuakataza watu na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala na udau andini la na kuihami dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kazi ya nani hiyo? Kazi ya wanachuoni. Ndio hii daura, tukaita dauratu Sheikh Imam Ibn Baz. Kwa nini? angalie, Kicho cha daura ni cha wanachuoni. Kwa nini imekwa jina la wanachuoni? Tujue fatala za wanachuoni. Tutambue wanachuoni ni nani. Ndio wengine wakasema sababu kubwa ya mujtama kuangamia katika fitna kwanza ni kuadharau wanachuoni kuapuza wanachuoni kueka nyuma wanachuoni kwa nini watu hawajui umuhimu wa wanachuoni inshallah katika kikao chetu cha leo kwanza kabisa vitabu mko mtafundishwa kwanza ni 40 na 40 kitabu kama lilivoelezwa ni kitabu ndani yake kuna hadithi ya bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi mko mazingine wakasema ni hadithi inaojengea dini sasa hizi hadithi wewe uzifahamu vipi utojenga dini yako Vikao kama hizi wewe unazikuepa vipi utafahamu dini yako. Kisha pili kitabu mkombetafundishwa aqidatul ahli sunna wal jamaah. Mtu ajue akida yake. Akida yake nini? Tatu kitabu ambayo kwamba itafundishwa ahadithusiyam wa ahkam wa adab hadithi za kufundisha mambo ya siam na ahkam to siam. Wallahi na uhakika lao utamuuliza mtu ambaye leo ndio siki yake ya mbili katika funga zake maswali mbili tatu kuhusu funga wallahi utashtuka lakini licha ya hiyo mtu kama huyo yuko tayari kufanya ibada kwa hivyo ndugu zangu tutitahidi tushikamane na wanachuoni tutitahidi kukaa katika vikao kama hizi kwa nini wallahi dini yetu itatengenekea mahali tumeteleza huenda tukaipiga kiraka tukigeuka sawa mahali hatujui huenda tukajua ila ntahadari tunatoa hi neema wallahi kila siku tunakungushana kwamba kuna siku hi neema itatushitake sisi hasatan wakazi wa hapa wallahi sifikiri kama kuna sehemu zingine wanaipata neema ya daura kama hizi kuwa kila wakati pengine ukisikia daura labda sehemu za Mombasa lakini angalia imekujia mpaka hii sehemu ambayo upo. na ni daura ndani yake watu wanafundisha elimu safi kutoka kwa waulama sasa kesho tutaomba nini Allah subhanahu wa vibe mambo yetu ndiyo ko iko sawa inshallah bila kuteza wakati mimi nitamkaribisha mz mzungumzaji wa kwanza ambaye atazungumzia atafundisha kitabu cha 40 nawawi na pengine kama wanavyosema qaydul ilmi bil kitaba shikieni elimu kwa kuandika na hiyo ndiyo bora zaidi mtu akiwa nakaa katika jalasati kama hizi Anukuhu nukta mbili tatu. anokuu 0.23 pingineku wakatomoraja ikamsaidia pia kufanya muraja inshallah namkaribisha ndugu yangu ustadha Lamin tafadhal mashkura